Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms Radio på 88 MHz Idag är lördagen den 12 juli 2008 och klockan har passerat 14.00 Det här programmet kommer i repris imorgon söndag klockan 09.00 och på torsdag den 17 juli klockan 20.30 Jag heter Arnold Boström och med mig i studion idag har jag David Long. Ja, veckans politiska fokus det har ju varit Visby och Almedalen. Själv har ju jag, trots att jag är inne på mitt femtonde aktiva år inom Sverigedemokraterna, ännu inte varit på plats under politikerveckan på Gotland. Men det har ju du, David, och det var väl inte första gången, här? Nej, det var tredje gången, faktiskt. Och ja, Jag tänkte väl att du skulle inleda det här programmet då med en rapport om alla våra aktiviteter under veckan. Ja, det kan jag göra. Jag kan ju börja med att säga att eh, av de tre tillfällen som jag varit på Gotland, så var vädret lite annorlunda. Det brukar vara inte ett moln på himlen och eh, hett het solsken. Men eh, det var lite ovanligt nu. Det var väldigt växlande och det regnade mellanåt, och jag lyckades dessutom dra på mig en förkylning så jag får be lyssnarna om överseenden med om min röst eh, krånglar lite idag. Men. <hör> Vi var närmare 30 Sverigedemokrater på plats sammanlagt och det är nog ett nytt rekord skulle jag tro. Och det var ett tiotal, kanske omkring 12 från Stockholmsdistriktet. Vilket också det är ett rekord så såvitt jag vet. Vi samlade under måndagen, måndag kväll, 24 personer på en middag där vi åt 24 stycken Sverigedemokrater tillsammans. Och så kom det också fler under veckan eh, lite senare. Och där fanns också vår eh, främste representant på Gotland, Göran Pålsson som kandiderade för oss till eh, kommunfullmäktige på Gotland just och även hans fru. Och den, de aktiviteter som vi då eh, bedrev på Gotland under Alldelsdagsveckan det var då bland annat torgmöten. Vi fick då hålla till på Donnersplats innanför ringmuren. Tidigare år så har vi fått hålla till på hamnplan utanför muren där det passerar betydligt färre människor och betydligt färre som uppmärksammar. Men det får vi se som ett framsteg för oss att vi nu får hålla till där många av de etablerade partierna helt enkelt också håller till. Dock har vi ännu inte fått möjlighet att tala i, i själva Almedalen. Men på måndagen i alla fall då var det ett torrmöte med Sverigedemokraternas ungdomsförbund. Det var så att regnet hotade att sätta stopp men i sista stund så klanade det upp och eh, återigen så började folk komma i rörelse så att eh, torrmötet blev av och det var ju då bland annat ungdomsförbundsordföranden Erik Almqvist och det var även en del andra eh, ungdomar. Det var eh, William Petzell och det var eh, Christian Westling med flera. Och sen på tisdagen, då var det torrmöte med just Sverigedemokraterna, Moderpartiet alltså. Då var partiledare Jimmy Åkesson där och även partisekreterare Björn Söder på plats. Och de pratade ju ganska mycket om just det senaste opinionsläget och om vilka framgångar vi gör i opinionsundersökningarna numera. Och så var det också en hel del om EU-parlamentsvalet nästa år. Och en av de som talade allra längst, det var... Vår EU-politiske talesman Sven-Olof Sven Sellström, han kommer från Jämtland och han är också mycket påläst i just EU-frågor och talade just om vad det här bland annat lissabon skulle innebära om det skulle antas. Det har ju förkastats av just folkomröstningen på Irland men det finns ju de som försöker driva igenom det i alla fall trots detta. På onsdagen så var det återigen torrmöte med Sverigedemokraterna Även om det i och för sig var mest SDU-are som talade Och det var bland annat Erik Ann-Christian, det var Christian Westling och det var William Petzell Petzell från Borås, han talade i båda sina tillfällen om just skolpolitik Och utöver de här torrmötena så hade vi också ett bokbord Ett bokbord som vi hade under ett tält kan man säga där vi delade ut tidningar, klistermärken, vi sålde böcker och samtalade med intresserade. Och så gick vi också runt bland folk utanför det här området där vi hade tältet och delade ut till folk som, som passerade förbi. Och när det sen gäller mötesstörningar och annat så måste jag säga att det var mindre än vanligt av de aggressiva ronar-luvehuliganerna. Det var faktiskt ingenting sånt egentligen utan det var några enstaka individer som när de passerade förbi vårt tält eller vårt torgmöte så ropade de otrevligheter. Och när det gällde just torgmötesstörningarna så var det ju i första tillfället på måndagen där, då var det några vänsteraktivister eller vad man ska kalla dem för som ropade inga rasister på våra gator upprepade tillfällen. Men efter en stund så tröttnade de. Och det fanns också poliser på plats naturligtvis som bevakade det hela och som gick fram och sa åt de här mötesstörerna att vara lite tystare och lugnare. Det förekom också att transportbilar körde förbi torget där vi stod till synes helt utan anledning. Det var alltså klockan var halv tre tre någonting på eftermiddagen och så körde förbi en postbil. Först kör han bara rakt förbi torget och sen så när han har kommit förbi så ska han börja backa förbi åt andra hållet. Och då börjar man ju undra Vad ska en postbil så dags göra Där det inte finns någon postterminal Man skulle kunna tro att det är Facket just på just den arbetsplatsen Som har sagt att de ska köra förbi Just för att det för ju en del oväsen Och det stör ju en del När man håller torgmöte där Och så var det faktiskt också Ett litet teatergäng Som satte upp någon liten föreställning Precis just i närheten av Där vi hade våra torgmöten I syfte att Ja, skapa lite oväsen Dra till sig uppmärksamheten Kanske dra åt sig uppmärksamheten som vi annars skulle ha fått Men det var ändå ganska så fredligt Får man väl säga Så att sammantaget så var väl störningarna som vi råkade ut för Inte så mycket värre än vad de etablerade partierna får stå ut med och i övrigt så vet jag inte om de har så väldigt mycket mer att rapportera. Det var trevligt att få träffa väldigt många eh, sverigedemokratiska aktivister och politiker från olika delar av landet. Som du alltid är. Så jag kan rekommendera Arnold att du medverkar med, kanske nästa år. Ja, det verkar ju spännande får jag väl säga. Så här hemma vid så såg jag i alla fall någon kort glimt ifrån de här torgmötena på tv. Ja, om vi skulle övergå till ett pressmeddelande som kom ut i onsdags i rubriken Häglund i desperata utfall mot Sverigedemokraterna. Under onsdagskvällen intar Kristdemokraterna Almedalsscenen. Partiledare Göran Häglund väntas ta upp Sverigedemokraterna i sitt tal- ...med anledning av det nya opinionsläget. Sverigedemokraternas partisekreterare Björn Söder- ...kommenterar i sin blogg under onsdagskvällen. En partiledare som börjar ifrågasättas inom sina egna led- ...blir givetvis pressad och i samband med signaler- ...om att Sverigedemokraterna börjar ta KDs kärnväljare- blir situationen än värre för kd I Ikväll är det åter dags. Redan under dagens presskonferens har Hägglund signalerat att kampen mot Sverigedemokraterna fortsätter. Lika obalanserad i sina utfall som för ett par veckor sedan lika obalanserad var han under dagens presskonferens. Påståenden som saknar både verklighetsförankring och någon som helst politisk ärlighet lämnar Hägglunds läppar. Jag tror dock inte att vi har sett slutet i Göran Hägglunds desperata utfall mot Sverigedemokraterna. kväll får vi svaret. Och vi vet ju att vi fick ju det svaret. Det står också så här i pressmeddelandet. Åkesson utmanar Hägglund. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson utmanar nu Göran Hägglund i debatt. Åkesson säger att han gärna vill möta Hägglund i debatt om viktiga värderingsfrågor. Där han tycker att KD har svikit. Hägglund har fått stå oemotsagd för länge om vårt parti- nu tycker jag att det är dags att vi möts i en öppen debatt och får möjlighet att diskutera viktiga värderingsfrågor, säger alltså Jimmie i det här pressmeddelandet. Och jag vill nog hävda att den mesta uppmärksamheten den veckan, det fick vi på grund av, eller kanske snarare tack vare, Göran Hägglunds, ja, ska vi säga, lögnaktiga påståenden av Sverigedemokraterna. Jag skulle rekommendera honom att studera om tio budorden och särskilt det om att bära falskt vittnesbörd mot sin nästa för att citera... ...från moseböckerna i Gamla testamentet. Eh, jag tänkte ta nu... Ur ...dagens nyheter... ...i torsdags... ...på första sidan står det en eh, liten... ...hägglund till hårt angrepp mot SD. Socialminister Jan Hägglund... ...gick det hårt angrepp mot Sverigedemokraterna... ...under Kristdemokraternas alltså dag i Almedalen. Det på första sidan. Och så längre in så är det ett helt uppslag... ...en stor rubrik... ...Hägglund till hård attack mot SD... Jag ska ta och citera lite där. Göran Hägglund gick till angrepp mot Sverigedemokraterna i sitt tal på onsdagskvällen när det blev Kristdemokraternas tur i Almedalen. Och så kommer det här då, som han säger. Det är inte många år sedan medlemmar i Sverigedemokraterna dök upp i nazi vid partiets arrangemang, sade Göran Hägglund. Sverigedemokraterna försöker nu bli rumsrent och salongsfri genom att nödtorftigt skylla den bruna färgen. Men ett sådant parti vill jag inte se i Sveriges riksdag. Hägglund sa vid eftermiddagens pressträff att han hade funderat länge över vad han skulle ta upp Sverigedemokraterna i sitt tal i Almedalen. Å ena sidan skulle han en uppmärksamhet och å andra sidan har det visat sig att det inte hjälper att tiga. Sverigedemokraterna säger att alla problem beror på människor som kommer hit från andra länder. Men Sverige har alltid varit öppet mot omvärlden och det har gjort Sverige till vad det är. Lösningen är inte att kasta ut invandrare, utan att se till att integrationen fungerar. Dagen före hade Sverigedemokraterna hållit ett eget torgmöte i Visby för att berätta om sina framgångar och opinionsmätningarna. Björn Häglund förklarade sig nu beredd att möta SS-partiledare Jimmy Åkesson i en debatt. Det är ju det vanliga tramset då, vinklingarna och lögnerna. Men jag vet inte, har du någon kommentar till det här? Ja, vad ska man säga? att... Uh... Vi för tio år sedan gick tvivelaktiga uniformer Som man har sagt, det är ju rent struntprat Det har vi ju aldrig gjort Sen är det att alla problem som skulle bero på Människor som kommer hit från andra länder Det har vi heller aldrig påstått Utan problemen skapas ju av de styrande politikerna Det vill säga Göran Hägglund själv och hans kollegor Det är lite märkligt egentligen att den borgerliga regeringen lyckades överträffa Socialdemokraterna när det gällde Massinvandring faktiskt Men ja, nej Men annars är det som du säger, det är det samma gamla tramset Ja, vi kan förbegå det Vi kan i alla fall notera att eh, Där det står Guider, kodeledarens 50-tal I Almedalen, där står det Vilka lyssnade, den samhällsintresserade Flocken, men mindre publiken tidigare Kvällar, en och annan familj Plus Jimmy Åkesson, SD-ledare Ja, det. Och sen får vi också se en bild här på eh, Åkesson Så är det ledare Jimmy Åkesson befann sig bland ohörna under Häglunds tal KD-ledaren förklarar sig vara beredd att möta Åkesson i en debatt Jag ser också Erik Anquist där och Björn Söder sticker fram skallen också på den här bilden mm. Och eh, jag såg också det här ifrån eh, debatten, det var också på tv Fick man se en bild på Åkesson när han stod där och lyssnade på Hägglund Ja, vi kanske kan notera ett pressmeddelande till då Åkesson utmanar Hägglund på debatt. Med anledning av Göran Hägglunds onyanserade attack på Sverigedemokraterna i Almedalen under gårdagen utmanar nu Jimmy Åkesson, Kristdemokraterna och Göran Hägglund på debatt. Hägglund har vi upplevt på tillfällen sagt sig vara var att ta debatten med Sverigedemokraterna. En debatt är dock något helt annat än att omotsagt sprida lögnaktiga påståenden om mitt parti vilket häglund ägnade sig åt under gårdagen. Kristdemokraterna har under Jörn Häglunds ledning utvecklats till ett desperat populistparti som svikit både sina ideal och sina väljare i fråga efter fråga. Detta och mycket annat tänkt att upp med häglund. Om man vågar anta min utmaning, säger Måkeson. Det är väl tveksamt om det blir någon debatt. Nej, de brukar ju ofta säga så här att nu ska vi ta debatten. Men när de sen blir utmanade av oss då backar de igen. Och det ja. får vi tro att så blir nog igen. Ja, vi får väl avvakta. Ja, musikpaus tycker jag det är dags för. På senaste riksdagsmötet så antogs en motion som krävde sänkt moms och dansbandsmusik. Och så vitt jag vet så var det våra kamrater i Stockholm som kom med det här. Och ja, därför så har jag tänkt mig att det ska bli dansbandsmusik i dagens program. Här kommer då första melodin med Danne Stråhäll och Visex. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Ja David, du sitter här med en artikel från torsdagens DN, DN-debatt. Ja just det, och det är då den här artikeln där Socialdemokraternas partiledare Mona Salin samt Miljöpartiets båda språkrör Maria Wetterstrand och Peter Eriksson gör ett gemensamt utspel. Och det är med rubriken Vi vägrar att samarbeta med Sverigedemokrater. <hör> Salin Wetterstrand och Eriksson är gemensamt utspel. Våra två partier lovar nu klart och tydligt att vi inte på något sätt kommer att göra upp med Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har enats om att inte på något sätt samarbeta eller göra sig beroende av Sverigedemokraterna om partiet kommer in i riksdagen efter nästa val. Men frågan är om de borgerliga kan lova samma sak. Tyvärr samarbetar de borgerliga partierna redan idag i kommunpolitiken med Sverigedemokraterna eller är beroende av stöd från partiet. Och både Moderaternas ledare, statsminister Fredrik Reinfeldt och Kristdemokraternas ledare, socialminister Göran Hägglund har vägrat svara på frågan om ett eventuellt samarbete med Sverigedemokraterna. Det är dags för alla riksdagspartier att sätta ner foten, skriver Socialdemokraternas partiledare Mona Salin och Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstand och Peter Eriksson. Och det här har de då skrivit lite grann med anledning då av att Sverigedemokraterna har en vågmästarschans Enligt opinionsundersökningarna har Sverigedemokraterna en reell chans att komma över spärrgränsen på 4% och få riksdagsmandat. Man konstaterar också att i opinionsinstitutsinnovates mätning hade SD ökat sitt stöd från 2,9% i maj till 3,9% i juni och en SIFO-mätning i juni gav 4,2%. Om partiet kommer in i riksdagen kan det få en roll mellan de borgerliga och de rödgröna blocken. Mm. Så stod idén och den här debattartikeln omnämndes även i radions programmet i torsdags. Då var det Maria Wetterstrans som fick komma till tals. Hon sa så här bland annat, vi vill sätta press på alliansens partier att ge ett besked i frågan om en alliansregering kommer att bildas med stöd av Sverigedemokraterna. När frågorna varit uppe har den avfärdats av statsministern som något slags löjligt vem tar vem spel. En rödgrön regering som är beroende av SD kommer inte att bildas så vidare. För egen del så tycker jag det är klokt av Reinfeldt att inte utsluta någonting i dagsläget. Mona Salin har ju tidigare lyckats lura in Reinfeldt i såna diskussioner diskussion och det var i samband med hennes tv-debatt Mimmi Åkesson. Jag är övertygad om att många alliansväljare hellre ser att Moderaterna och Alliansen bildar en minoritetsregering. Samma, ungefär samma situation som nu råder i Danmark. Än att Mona Sahlin blir statsminister med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Ja, även Lars Åhlig fick komma till tals. Och, eh, han ville ju inte skriva under den här debattartikeln och han uppgav två skäl. Dels så ger den uppmärksamhet som de inte förtjänar, sa han. Och man kan ju undra när vi är nästan lika stora som Vänsterpartiet eh, vilken uppmärksamhet som de i så fall förtjänar. Sen menar han på att eh, sådana här artikel riskerar att SD kommer i centrum i debatten precis som de vill. Och då kan alltså SD utmåla sig som martyrer som alla slår emot. Och eh, där har han ju säkerligen rätt. Vi kommer ju i centrum i debatten när man eh, gör sådana här utspel. Samtidigt så förlorar vi ju. Heller inte på att de tiger om oss. Så att det är ett dilemma för våra motståndare. Olle hade också som punkt två då, varför han inte ville skriva under den här artikeln. Det är en dålig angreppspunkt på den borgerliga regeringen. Han noterar att Reinfeldts linje är att bemöta SDs. Som han uttrycker och som säkert Reinfeldt också uttrycker är politik i sak. Och eh, sen berömmer han uppenbarligen Göran Hägglund i Almedalen då. För att eh, han var mycket tydlig i sin kritik av SDs bruna nyanser. Sen menade Olle, och det är kanske helt riktigt, att det finns andra viktigare punkter att kritisera regeringen för. Så det var ju intressanta kommentarer där tycker jag från Olle. Sen eh, har vi svarat på det här, eller Åkeson, ett pressmeddelande. Låt mig meddela att Ester kommer aldrig att medverka till att Mona Salin blir statsminister. Det står så här. I dagens upplaga av DN Debatt aviserar Mona Salin och Miljöpartiet att man inte under några omständigheter kan tänka sig att samarbeta med socialdemokraterna efter valet 2010. Så har vi kommentarer från Jimmy Åkesson. För bara en vecka sedan bevisade Mona Salin Socialist Internationalens kongress i Aten, och det tog du upp då, kommer jag ihåg förra veckan, där hon bekräftade Socialdemokraternas samarbete med några av världshistoriens mest blodsbesuglade partier. <kör> Idag skriver hon i DN att hon inte under några omständigheter kan tänka sig att samarbeta med SD, trots att undersökningar visar att en majoritet av svenska folket är positiva till ett sådant samarbete. Vi Sverigedemokrater har tidigare meddelat att vi är beredda att samarbeta med alla partier som visar sig villiga att genomföra en sverigevänlig politik, och den ståndpunkten står vi fast vid. Vi tänker dock aldrig medverka till en, en diktaturkrammande och svenskentlig person som Mona Salin blir vald till landets statsminister, så säger, alltså, Jokson, i ett pressmeddelande. Och jag skulle kanske vilja påpeka att eh, han har ju inte definitivt utslutning av socialdemokraterna för samarbete utan det är så länge de har Mona Salin som partiledare, mm. som det blir aktuellt. Precis. Och den här typen av artiklar både. Den artikel som Salin Wetterstander Eriksson skrev plus de här angreppen som kommer från, kom från Kristdemokraterna under Almedalsveckan det är sånt som faktiskt ger oss uppmärksamhet samtidigt som jag tror att väljarna har inte den inställningen att man ska vara så kategorisk och så kompromisslös som dessa politiska företrädare är så att vi har nog egentligen bara att vinna på att de, att de beter sig på det här viset mm, Ja, jag tror det också Jag ska hänvisa här den som har internet kan hitta rätt mycket intressant på någonting som heter www.sdblog 2g.se. Där finns en hel del kommentarer. Jag vet inte om det här är enbart för medlemmar eller eh, om vem som helst får skriva här. Men det är väl någon sorts. Eh, ja, det läggs väl in utav oss antar jag. Ja, vi har en redaktion som Ja, men där finns det mycket intressant att läsa. Eh, ja, jag tänkte att vi skulle ta en Almedalssak till här som jag tycker är väldigt intressant och det hittar jag på SD-kurirens hemsida under partinyheter den stod väl publicerat så vi jag kan bedöma här onsdags rubriken Socialdemokraterna erkänner totalt misslyckande här ser vi en bild på Anders och Socialdemokratiskt kommunalråd i Södertälje –gav ett intryck av uttrycklig desperation på SKN seminar i Almedalen på onsdagen. Politikerveckan i Almedalen har funnits i 40 år nu– –och antagligen slagit rekord i antal evenemang nästan varje gång. Årets upplaga är trogen, den traditionen omfattar inte mindre än 622 seminarier, debatter och föredrag. De alla flesta arrangeras av lobbyorganisationer, allt färre av partier. Och så finns förstås den stora Organisations Sverige på plats– en av dessa elefanter är SKL, Sveriges kommuner och landsting. På onsdagsmorgonen arrangerade SKL ett seminarium om integration. Sedan debattledaren inlett det hela fick Anders Knape från SKL-ordet. Denne började med, att, med det som vi har hört så ofta nu, att säga att invandring ska ses som något positivt. Och påstod att USA var ett föredöme på invandringens område. Ja... Om det var ett medvetet uttryck av förakt för indianerna eller bara ren okunnighet om dessa folkgruppers oerhörda lidande under historien är svårt att säga. Och personligen tycker jag att det är ganska mycket i USA som inte är speciellt bra. Så att det är ju inte något föredöme tycker jag i alla fall. Artikeln fortsätter. Sen går han vidare med att prata ut från SKL-perspektiv. Han säger det inte rakt ut, men SKL verkar tro att man är ett politiskt parti eller block. Han anser tydligen att SKL bör arbeta så att man kommer fram till en gemensam ståndpunkt och sedan är det bara den som gäller. Han säger att, SKLs åsikt som formulerar formulerade, många kommuner kommer att behöva extra stöd för att klara flyktemottagandet och integration. Men anser inte att kommuner ska tvingas ta emot flyktingar. Sedan får integrationsministern Janko Sabon i året. Hon börjar med att säga att alla kommuner ska tvingas ta emot flyktingar. Det var en situation som är mer, eller hållbar, är mer eller mindre ohållbar idag. Vi måste få folk att flytta till kommuner där de är önskade. Hon exemplifierar med Södertälje och Malmö som kommun där hon alltså inser att flyktingar inte är önskade. Hon talar vidare om lotsar och andra tankar om hur invånare ska förmås att flytta från dessa städer. Ja, David, kanske du skulle kunna läsa lite av fortsättningen. Men det är inte vad Nyanka säger som är intressanta på detta seminarium. Det är vad nästa talare har att säga. Ordet går till Anders Lago, Socialdemokratiskt kommunalråd från Södertälje. Han började med att beskriva situationen för barnen i Södertälje. När barnen inte har en enda kompis i skolan som pratar svenska, hur lär man sig då språket? När de inte har en enda kompis som pratar svenska, hur ska de då komma in i det svenska samhället? När Anders Lago talar är det en mycket märklig upplevelse. Han förmår inte få fram en enda positiv ton i det hela. Han ser otroligt ledsen ut och han skildrar kallt och naket sin egen kommun som han är högsta makthavare i som ett totalt haveri. Debattledaren får faktiskt bryta honom efter en stund och ställer följande fråga. Kan du se att situationen i Södertälje blir bättre? Anders Lagos svar kommer omedelbart och, och helt tveklöst. Nej, situationen har i princip havererat. Sedan får Anna Ekström från SACO tala. Hon påstår att 40% av invandrarna har akademisk examen när de kommer till Sverige. Hon talar glatt och väldigt inskränkt om att SACO har framgångsrika recept på hur till exempel invandrare, invandrade ju, specialister snabbt kan få jobb. Anders Lago ser inte ut som han tycker att Anna Ekström har lösningen på Södertäljes problem. Sedan blir det debatt och då hettar det till rejält mellan Lago och Saboni. Anders Lagos skriker i princip desperat på statens hjälp och Saboni svarar Ni kan inte jobba isolerat i Södertälje. Ni måste samarbeta med andra kommuner i mellanregionen. Nu ser Lagos och ledsen och uppgiven ut att munjiporna nästan når golvet. Vi har frågat alla kommuner i regionen om att de kan hjälpa till och ordna bostäder. En enda sa det ja, men sen blev det inget där heller. Ja, jag kan fortsätta här då. Sen blir det frågestund för publiken. Som nästan allihopa består av politiker, förutom pressen förstås. Nu händer något mycket otrevligt som kastar ett över arrangörerna eh, SKL. Frågestunden är riggad. Trots att SD Kurins representant och ytterligare en person från invandringskritisk media är det två som räcker upp handen. Först får dessa två inte ordet. Istället har det uppenbarligen på förhand bestämt att tre invandringslojala personer är de enda som ska få yttra sig. Trots att en av dessa inte ens räcker upp handen. Men frågestunden, det blir ändå lite intressant för en av de tre frågorna, Ilmar Repalu, socialdemokratisk kommunalråd i Malmö. Denna är precis lika uppgiven och desperat som Anders Lago. Det finns inget ljus alls i tunneln för Malmö. Ett tydligare betyg för den egna socialdemokratiska invandringspolitiken är det som Anders Lago och Ilmar Repalu själva gav på seminariet är knappast möjligt att få. Det erkände dess totala haveri utan omsvep. Ja, och på det så tycker jag vi ska ta lite mer musik. Och den här gången får det bli Sven Ingvar. Ja, ni lyssnar till Radio SD. I söndag så var jag på en liten inköpsrunda och då råkar jag fästa blicken på Expressens löpsedel. Jag kanske ska påpeka att jag inte har att köpa den här tidningen och inte andra liknande tidningar heller. Men löpsedeln väckte mitt intresse. Efterlysta Sveriges mest jagade Eftersom våra politiska motståndare då, Till skillnad från oss hävdar Att utlänningar inte är överrepresenterade När det gäller grova brott Och skulle de vara det Så är det en ren tillfällighet enbart Och inte särskilt mycket Så jag tänkte att det kunde vara en bra idé Att lägga en tia på ett inköp Utan den här tidningen För att få reda på vilka dessa grova brottslingar var Som tydligen listades med foto Namn och brott Ja, jag kan väl säga att jag blev igen lite särskilt förvånad när jag har bläddrat fram till uppslaget där 17 personer presenterades. Och jag fick en nog så tydlig bekräftelse tycker jag på varför ett parti som Sverigedemokraterna behövs, inte bara i svensk politik utan också i riksdagen. Ja David, jag överlåter till dig att läsa deras brott och namn. Ja, jag får bara med reservation för uttalet. Jag kan inte vara helt säker på att jag uttalar allting rätt. Men det är till att börja med då, Dejan Dodos, 28 år, han är misstänkt för mord. Sen har vi David Bravo Ibarra, 55 år, han är livstidsdömd och är på rymmen. En annan heter Ahmed Abdulali Al-Khazed, 22 år gammal, misstänkt för mord. Och sen har vi Sergej Albiev, 24 år misstänkt för dubbelmord Jan Christian Jako 28 år dömd för rån och på rymmen. Paul Elkene Malete 34 år narkotikasmuggling Kung Duc Nguyen 40 år misstänkt för dubbelmord Jonas Lundén 36 misstänkt för bedrägerier det var ju lätt i svenska i alla fall <laughs> Ibrahim Said Mohammed, 41, rymde från tv och är dömd till sju års fängelse för grovt narkotikabrott. Tilo Dumbuya, 21 år, misstänkt för våldtäkt. Flamur Bekiri, 25 år, narkotikasmuggling. Arsim Asilani, 25 misstänkt för mord. Odai Almo Havadavi, 25 år, misstänkt för mord. Passi Mietinen, 40 år, misstänkt för dödsskjutning. Eh, Erik Arosenius, 38 år, dömd för mordförsök. Och Saud Rezgani, 31 år, fritagen och på rymmen, drömd, dömd för grovt narkotikabrott, men fritogs 2004. Och sen har vi en kvinna också vid namn Jamila Al-Shafei, cirka 55 år gammal, misstänkt för styckmord. Ja, och när man äh, räknar ihop det där så kommer jag fram till 13 utom nordiska namn och fyra nordiska. Och äh, ja, jag anser nog att det är en överrepresentation av utlänningar i den här skalan. Ja, Övriga kommentarer är ju egentligen onödiga. Så att vi lämnar det där därhen och det var en äh, ja, väl slösad tid tycker jag för att få reda på det här. Ja, vi har. Det har skrivits en hel del om SD i vanlig ordning. Det går ju inte en vecka utan att det blir skriverier. Och det här har vi en ledare i DN den 6 juli i veckan som var alltså. Och där det är en bild på Sverigedemokrater som marscherar. Rubriken Bevara Sverige blandat och ingressen. Bilden av Sverigedemokraterna håller på att normaliseras- men under ytan finns samma inskränkta främlingsfientlighet som förut. Jag ska väl inte ta eh, allt här- men någonting ska vi väl orka tåla- trots att det i vanlig ordning som vi alltid säger är vinklat och förfalskat. Men jag tar och citera. Vill du komma in David så är vi bara att vinka till. Nu tillåts eh, det påverka den politiska debatten- i en helt annan utsträckning än tidigare- och risken finns att Sverigedemokraterna blir parlamentariska vågmästare 2010. Enligt en undersökning från TV4 i januari lyckades Sverigedemokraterna påverka den kommunala budgeten i sju av de tretton kommuner där de sitter som vågmästare. Så mycket för att frysa ut dem vågar vi chansar på att inte samma sak händer om de hamnar i riksdagen. Sverigedemokraterna ökar marginellt sin andel av partiomnämnandena. Det intressanta är att partiet allt mer börjar få neutral och i något fall positiv publicitet. Det ser ut som att medierna börjar normalisera Sverigedemokraterna. Sen står det så här, men titta lite närmare på fotot här ovan. För allt tal om att Sverigedemokraterna har blivit rumsrena, vad är det egentligen som har förändrats? Och så tar man då och nämner tre mycket hemska uttalanden då som då står på de här plakaten som man har med i demonstrationen Och det var en ganska färsk demonstration Det kan vara något år gammalt kanske Jag tycker inte alls det är hemskt Och du, du kan väl ha om du har en avvikande uppfattning Så kan du väl hojta till David mm. Det står alla ska inte med En antimuslimsk parafras på Socialdemokraternas Alla ska med En starkt Europa fientlig parol EU ut ur Sverige Och så en Sverigedemokratisk klassiker Stoppa massinvandningen Tycker det tycker jag var ganska bra, Pallaner. Ja, faktiskt. Och, äh, jag tycker också det är positivt vad de konstaterar. Där, att, äh, vi har ju ett äh, ganska så vettigt budskap. Det har vi alltid haft. Och äh, nu på sistone så börjar det betraktas som äh, ganska så normala åsikter i Sverige. Och det, det är väl på tiden kan man säga. Mm. Det är lite typiskt faktiskt, trots allt, att det finns ytterligare ett plakat här. Det har man inte nämnt i texten. Men man ser att det står, tryggheten åter till våra gator". Mm. Men det var inte intressant att notera att vi tycker så. Eh, jag läser lite till här. Nej, faktum är att Sverigedemokraterna sprider precis samma fördomar som de alltid gjort. En rad negativa förändringar som är förvandla Sverige till oerkändlighet har genomförts de senaste decennierna. Mångkulturen och den bristande respekten för det svenska kulturarvet har underminerat den svenska identiteten och sammanhållningen i vårt samhälle, skriver Sverigedemokraterna på sin hemsida, och det tycker ledarskribenten att det är hemskt. Jag tycker också att det där är exempel på fördomar, men då tror jag att då vet vederbörande inte vad en fördom är för någonting. Man måste inte vara positiv till massinvandringen för att vara någorlunda fri från fördomar. Ja, det var den ledaren. Ja, vi har också fått ett omnämnande i kyrkans tidning och det är ju nästan ännu mer vinklat och otrevligt än den här idén så att jag ska bara konstatera att den här det är deras krönika en debattkolumn som man har den 3 juli och det är ju också med anledning av att vi i de senaste mätningarna så kommer vi in i riksdagen, vi går över 4% spärren jag ska ta några rader här bara Sverigedemokraterna ömsar skinn den aggressiva retoriken tonas ner Den fascistiska facklan har utbytt mot en blåsippa Nu är det kärlek till Fredernas kyrka, Den gamla svenska sandboken, Djuren och barnen som lysts fram Det står också så här då Framöver kommer det vara trevligt folk Kanske grannen eller kusinen Så säger att man ska ge sin röst åt Sverigedemokraterna <här> ja, det är lite, För övrigt så är det väldigt mycket strunt i den här Men det är i alla fall intressant att vi redan nu då inför kyrkovalet Nästa år får en debattkolumn där Ja, vi kanske ska nämna som hastigast Att vi faktiskt får en del ekonomiska bidrag till Radio SD Och då vill jag passa på att tacka Rumne och Sten för de här bidragen Och är det några fler som vill bidra till vår verksamhet på Radio SD Så gäller Stockholmsdistriktets plusgiro Det är 37. 16-9. Alltså 467-37-16-9. Och så glöm då inte notera Radio SD på talongen. Om ni har några synpunkter eller kommentarer när det gäller Radio SD så kan ni posta dem till Radio SD. Skriv gärna a boström på kväret, Box 20085. Postnumret 104-60 Stockholm. Det får också bra e-posta till arnoldbostrom I samband med det här kan det vara värt att nämna också vår hemsida www.radiosd.se Där finns massor av radioprogram utlagda, dock inte pausmusiken. Ja, vi har också omnämnda i den debatten 8 juli, det är tisdags alltså. Stor rubrik Salins integrationspolitik gynnar Sverigedemokrater Jag ska ta en grej där eh, Integrationsministern Janko Sabonu presenterar ny rapport om utanförskapet Vi får allt fler utanförskapsområden där Sverigedemokraterna vinner mark Tack vare Salins misslyckande År 2002 hade Sverige 128 utanförskapsområden När vi tog överensmakten var siffran upp i 156 områden det handlar om 493 000 människor som bor i mycket utsatta områden, ekonomiskt såväl som socialt. Allaväst värst är det Botkyrka, Landskrona och Malmö, där mer än var tredje person bodde i ett utanförskapsområde år 2006. I dessa områden har socialdemokraterna sina starkaste fästen. Siffrorna visar att Socialdemokraternas misslyckade integrationspolitik har gynnat Sverigedemokraterna. Och ytterst ansvarig för denna situation är Mona Salin, som var Socialdemokraternas mest långvariga integrationsminister. Det skriver nuvarande integrationsministern Jampo Saboni. Och så presenterar hon Folkpartiets nya rapport och utanförskapskarta. Och där kan man ju kommentera vad har de själv gjort då för att motverka det här. Inte särskilt mycket skulle jag vilja påstå. Nej tvärtom, de har ju ökat på det hela tiden. Ja. Och ja, för den som inte vet vad man menar med utanförskap i det här läget så står det så här. För att ett område ska klassas som utanförskapsområde måste sysselsättningen ligga under 60%. Och antingen skolresultaten, alltså för godkända betyg, eller våldetagandet ska ligga under 70%. Mm. Ja, så det är ju skrämmande hur det finns sådana områden i Sverige Men det är uppenbarligen ganska många människor som bor mm. Jag kommer ihåg, jag såg ett tv-program där Bert Karlsson En ny demokratis tidigare frontfigur blev intervjuad Han sa det att när de kom in i riksdagen 1991 Då fanns det cirka fem olika invandrargetton som han uttryckte det Jag vet inte ja. om det är detsamma som utanförskapsområden. Men som sagt, att det idag finns över hundra Och det bekräftas i ja, den ja, artikeln precis. Eh, Ja, precis Ja Innan vi... Nej, jag tycker vi tar en, en melodi till här så att vi hinner med lite musik också. Och då har jag valt att vi ska ta... Först var det Skånsk, sen var det Värmlands. Nu tar vi Skåningar igen. Några som heter Brogrens. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Nu tänkte jag, Arnold Boström, göra ett litet privat inlägg i debatten om den globala uppvärmningen. Det är inte så att jag motsätter med slutsatsen att det sker en viss långsiktig global uppvärmning och att människan påverkar klimatet. Men jag vänder mig mot den hysteriska propagandan i skrämselforskningens spår skulle jag säga. Och tro att vad vi gör i Sverige kan få någon avgörande betydelse när det gäller det här. Dessutom tycker jag att det är märkligt att många helt tycks bortse från solens naturliga påverkan på vårt klimat. Jag tänkte citera DN 13 mars. Står bland så här. Den gångna vintern har varit den kallaste på jorden på 14 år. I Sverige har vi just upplevt den varmaste vintern på flera hundra år. Men när det gäller den globala temperaturen har det faktiskt varit ovanligt kallt denna vinter. Brittiska klimatforskare på Met Office förutspår att 2008 kommer att bli det svalaste året på jorden sedan år 2000. Sen har jag hittat som jag tycker en tänkvärd insändare i Metro den 25 mars. Den är signerad Magnus N i Solna. Med rubriken Klimatpolitiken är enbart symbolisk. Citerar lite här då. Kinas utsläpp 2010 blir 600 miljoner ton större än år 2000. Kinas utsläppsökning är större än det totala utsläppen från Tyskland eller England. Om vi lade ner hela Tyskland skulle den miljövinsten etas upp av Kina på 10 år. Regeringens klimatberedning föreslår besparingar, motsvarar 1 procent av den kinesiska ökningen. Denna meningslösa symbolpolitik kommer att kosta svenskarna minst 10 000 jobb och runt 5 000 kronor per person årligen. Det är värt att tänka på när klimatpanikmonglarna kräver att Sverige ska göra ännu större uppoffringar än regeringen planerar. De här siffrorna får ju stå för den som skriver insändaren. Men innehållet tycker jag ändå är värt att beakta. Dessutom så noterar jag att i p den 25 februari så kom den amerikanska vd fram till att vi just haft den snörikaste januari på norra halvklotet på 50 år. Och nu kallas det januari på 25 år. Och med det här så tänkte jag backa tillbaka till årets riksårsmöte och citera ur Dagens Nyheter den 5 maj. Stor rubrik. Gröna SD röstades ner. Ombuden fick igenom kravet på sänkt bensin och dieselskatt på partistämman. demokraternas ledning fick bakläxa av ombuden i sina försök att göra SD till ett mer miljövänligt, politiskt korrekt och ekonomiskt trovärdigt parti. Ombuden körde över ledningen. Nu kräver SD sänkt bensin- och dieselskatt. Ombud efter ombud talar sig varmt för stöd för sänkt drivmedelskatt står det längre ner. Och dessutom så är det ju moms på drivmedelskatten, inte bara på bensinpriset. Eh, ja, sen kommer man ytterligare här. Enligt Värmlands stegsordförande, Rumnar filper, omöjliggör bensinskatten en levande landsbygd. Sverigedemokraterna ska värna hembygd och landsbygd. Det var hans eh, slutsats till att rösta för en sänkning av bensin- och dieselskatten. Partistyrelsen däremot hade på förhand avfärdat kravet. Idag är det inte lämpligt att driva sänkskatt på fossilbaserade bränslen fast slog sd eh, Sen kommer ett uttalande här som jag vänder mig starkt emot. Det är Mattias Karlsson, mot som i debatten sa detta. Dessutom drar bensinskatten in åtskylla miljoner varje år. Vilket behövs för att finansiera de allt fler satsningar som vår parti efterlyser. Sa alltså Mattias Karlsson. Vi måste kunna lägga fram en ansvarsfull ekonomisk politik. Och där vill jag invända att vi ska inte ta in mer skatt. Utan vi ska minska kostnaderna genom minskad invandring. Det måste i alla fall vara huvudlinjen, alltså jag, för vår parti. Men efter en votering med överväldigande övervikt för bensinskattesänkarna som triumferande applåderade sig själva fick partistyrelsen ge sig. Sen tänkte jag som hastigast återknyta till David tog upp här det är också från riksdagsmötet i svenska dagbladet, läser den 3 maj. SD till attack mot renägande Samer. Samer har etniska privilegier som ska avskaffas Den linje driver Sverigedemokraterna som håller riksdagsmöte i Karlstad Och man kommer fram så längre ner här En motion gäller samerna I den sägs att befolkningen i Norrlands inland drivit jordbruk och bostadsskötsel i tusentals år tills samerna kom på 1600-talet Medborgare som inte bedriver rennäring behandlas som andra klassens medborgare Skriver Ole Larsson från Jämtland det här. Samernas särställning i Sverige är odemokratisk. Nämnder och fonder för rennäringen borde göras om och pengar ges till alla oavsett etnisk identitet och näringsverksamhet. Sametinget bevakar samernas rättigheter grundat på deras etniska identitet. Medan samhället i övrigt hevdar lika rätter för andra och bör avvecklas. Vi vänder oss inte emot samerna utan mot de renägande samerna som är 10% av alla samer- det är viktigt att framhålla, har jag skrivit under här. I en är i princip alla medborgare diskriminerade. Det ligger i vår ideologiska profil att vi inte ska ha några etniska rättigheter- förklarar partiodfårande Jimmy Åkesson. Eh, ja, du tog ju upp det här. Och jag tror att bakgrunden är väl att eh, jag personligen vänder mig ju inte mot- att staten stöttar den samiska kulturen och renäringen, Men i, i det här fallet det är väl här i dag om honom, kanske. I första hand så, så är ju det på- andra medborgars bekostnad. Ja, och det är ju så att Ole Larsson som jag är mycket insatt i det här ämnet, och han har ju också sagt det att att svenskar som har, alltså härjedalingar som har haft gårdar och så har med hot om expropriation fått sälja sina gårdar och sin mark till staten just för att samerna ska kunna Ja, just de renägande ägande samerna ska kunna använda landet istället. Och Ole Larsson, han, det glömde jag säga tidigare, han var ju faktiskt på Gotland också. Jag pratade med honom, han är mycket trevlig, han är mycket kunnig och han, var ju också, han är ju också väldigt nöjd över att han lyckas nå fram med sitt budskap just inom Sverigedemokraterna. Det har han inte lyckats nå någon annanstans tidigare. Ja, vi kan också påpeka det att återigen att de rena ägande samerna, det är en minoritet av, av samerna som, ja. som då alltså egentligen har alla förmåner mm. Jo, han sa det också Att det finns faktiskt en del samer Som, som inte är renägare Som faktiskt också tycker att det är helt uppåt väggarna som, som det är idag och som han, han hade vissa förhoppningar om att till och med kunna rekrytera En och annan till Sverigedemokraterna Några, ja. är det så att det ska europeeras så ska det, det Göras på ett sånt sätt Så att den som drabbas inte ska känna Att det kostar på så att säga Man ska få ordentlig ersättning om det ska vara nödvändigt Ja, nu så närmar vi oss faktiskt slutet på dagens sändning Men jag har ju varit på semester och jag hittade en intressant mening I en informationsbroschyr från Sypens turistorganisation Det står så här Ett folks största tillgång är dess kulturarv Som ger identitet och ett kollektivt historiskt medvetande Och med det så vill jag tacka för idag Och... Eh, Spela då vikingarna som sista. så du för idag? Hej då! Hej!